Mőfi mama és az ő kamasz gyerekei kamasz törvény. Az anya kamasz kapcsolat lényege, hogy nincs olyan kamasz, aki embernek tartaná az édesanyját. Ami az anyának korai, az a kamasznak már tavaly is későn lett volna. Ózbert asszony felfedezése Ha ami roppant valószínűtlen, rajtad kívül mindenki elmegy hazurról, és te egy igazán jó tévéfilmbe feledkezel, hol biztos, hogy lerohadnak az autópályán, vissza kell fordulniuk, és amikor becsődülnek, egymás szájából veszik ki a szót, hogy ki mit csinált, meg hogy mit mondott a rendőr, és mindezt éppen akkor, amikor kiderülnek, ki mit miért csinált a filmbe. Green Asszony törvényei fiús mamákról Egy. Csak beképzelt zsarnok válhat abból a fiúcskából, akinek az anyja azt hajtogatja. Hiába, no, oh, a fiúk csak mások. Kettő. Az a fiú, aki túlzott anyai befolyás alatt nevelődik, jómodorú, másokkal is törődő, kedvelő ifjúvá válik, akit bármilyen szoknyapecér is mindenki homokosnak néz majd. A szerető szív törvényei Minél nagyobb távolság választja el az anyát kamaszkorú gyerekeitől, annál hevesebben szereti őket. 2. A szülőket sokkal könnyebb levelezés útján szeretni, mint közvetlen közelről. A kamasz fölény törvényei Egy asszony se vallja be, hogy egykor úgy festett, mint azok a színésznők, akiken kamasz gyerekei harsányán röhögnek. Csak húsz év múlva jön el az ő elégtétele. 2. Húsz év kell ahhoz, hogy egy nemzedék divatja nevetségessé, és negyven, hogy elegánsé váljék. Elsie Smith felső oktatási törvénye Ha gyermeket választhat két egyetem, három kollégium, két műszaki főiskola és egy szovjetunióbeli tanfolyam között, biztosan a legrosszabbat fogja választani. És mindez végsősoron a tehibádból történik. James Bakvis törvényei 1. Az, hogy szeretett kamaszkorú gyermekeidet, még korán sem jelenti, hogy ne utálnád őket. 2. Mire az anya belejön kislányai nevelésébe, bakvisokká serdülnek. 3. Mások gyerekei, még a krisna hívők vagy pánkok is, sokkal kiismerhetőbbek, mint a maga déljé. Florence néni aranyköpése nem könnyű összehozni a bíbor színű hajdíszt viselő a tapsikoló csecsemő fotójával. Murphy mama törvényei a szófogadó fiú 1. Ha fia csendes, ápolt és jókülsejű, egy szép napon bíbor színű hajtüskékkel tér haza, vagy kopaszra beretvált, kitetovált skalpal, vagy azzal, ami éppen a folyó év férfi divatja. 2. Ha áldott jó kamasz fiad van, hirtelen eltökéli, hogy hüllőket fog gyűjteni. 3. Ha betéve tudod a slágerlistát, szereted a focit, értesz a gépekhez, és nem ellenzed azt az arcfestést meg a lila hajat, kamasz fiad állatokat kezd kitömni. A te konyhádba. Következtetés. Mindenki azzal traktál, hogy milyen kész ember a te 18 éves, undok beképzelt anyanyúzó fiad. Braum asszony búcsúzási törvényei 1. Valahányszor búcsút intesz gyermekeidnek, kis szünet következik, és már is újra ott tolonganak. 2. Ha gyermekeid elköltöznek, három lehetőség vár rád. Hanyag üdvözlő sorok az afgán határvidékről, vasárnapi vizitek tonnányi szennyes pelenkával és a régi szobájuk rendbehozása, mert visszaköltöznek. 3. Senkiből sem lesz felnőtt, míg anyukája alulról nem szagolja az iboját. Utóírat? Azért a gyerekek jók is tudnak lenni. Milyen megható például, amikor emlékeid között kotorázva ilyen macskakaparásokra bukkansz. Mami, ne haragudj, hogy eltörtük a tejáskannát, azért mi nagyon szeretünk téged.